Arraitzen dugu korrikarekin, erretegi honetan bastu osoa dela magun bezala, ta horreko astean gurekin izan genuen, borja, ekakoa xinperarekako laguna, eta berak aurreatu zizkibun, jazte gurean egongo zenain ba gauza, eta baita ere bakorrika, ba, orkirien bat horretara, eskualdera, ba, zehordutan, noiz, eta nola iritsiko zen. Eta gaurkoan astebonetan honetan ba, ja borja ja seguro nekatu nekatua dagoela baina oraindik an indarrekin asteburako seguro baiez hemen diken babuero kurinda gustea bi hartzen baina gurekin daukago kaso honetan ba Jesus kaso bai Jesus da ba, bueno aurten eh sen 8 korrikan tokatu saiona ba korrika durauna izatea ba hemen oharsoaldean hala da eta bai da Dai, ala, Ta, nola marro jori, nola, nola saltu zizuten hori Gomenzitea errez izan zen edo Bai, bueno, behartu noen Eta noste horremesteko gana izango zenik Baina ba, guztora eneaz eh? Estresantea da, bai, eta Punto atzutan ere, pfff, zonek Baina gustora Eta, bueno, nire karpentsua egitea Mentsat, e, karrera edo Lasterketa erraldo joni Uhum. Bai agian ez estresantena aurreko prestaketak ez edgora hasi korrika bat ordea kantoolatzen, herri serri ezur bai. gauzak prestatzen igual horlas go, baino gero ja egun hauek esamar teia erromena bai, bueno, ez da? gehien esresatztzen ha abintzaat izaten da gauzak ez denan lotuak dauden edo ez. O sea, burua ai bueltaka ematea horrek estresa, estresatzen dit pila bat eta orduan horrek nekatzen dit pila. O sea, lan egitea bat erdintzatik dugu jendeak pia laguntzen du, esan korrikan pasada badatzen jendeak ze prestutasuna daukan, baina ikusten duzuenez, aun lotu da dago, ez bai, horre korren nekats Uhum. Jende asko mugitzen da, ez da, korrika eren guruan so. Nik aler, du Ban ere euskalteiko Garaitatik, horre biltzen ginen Ea dena, baina gero egia da, baitare Jende guztia presdagoela laguntzeko Eta gero dena ondo ateratzen dela, ez? Bai, beti hori saten Ah, lasai, franki, Gero bukaeran dena ondo ateratzen da Ba, katxan baton, ba, baina Baina bueno, ondo ateratzen da, eta bueno Zibu, bai. Alde horretatik pixka lasai nago, ba, kit hor jende asko dago La urte asko dara mana eta bueno, asko laguntzen ari didatena, eta bueno... Zera oro, eskerrik baino lehen zer denean go dena ya, Biartik edo Estiraleetik aurrera ja korrikan hemen, ba, pixka ba bai aurreko asteburuan Borjareken egon ginean bea kontatzen ziguen olo Estiralean korrika txikiak egongo ziren hemen zentroan, ta gero larun baterako kontzertu maratu bat, musika maratu bat herrian antolatuta zeuden ze moduz, fondo. korrika txikiak oso oso ondo joantzi oso gustora gaude. Eh, aurpilla te kartu utzuten parte, eta gainera nahiko bukaera honna izan zen modestorekin amaitu benue, eta oso itxuro oso geratu zen eta, bueno e, musika maratoia zegoen testu inguru baten bada zuzeneko istanteeken erakusketa baten barrenean, eta haste beteko kimenak izan ziren musika maratoia akarrik izan. Aste lehenean egingoen horkez pentsu bat, eta ikasleak edo urbildu ziren, haste artean DJ DZ edo hau esnebiltzako edo zen, eta bueno, laukide bildu genuen eta, bueno, ala ere oso-oso gustoreak oso ginean lauak, eh? Be Tipoak erakutsi zigun, ba, eskratxeatzen, eta olako DJ-en jergau hori. Aste azkenean esnebeltzako ere den e, Xavi Solano torri zen. Oso ondoa zen, jende bastante hurri du zen, ba, Xavi Solano da ere, eta, bueno, zaguna da. Eta, larun batean, ba, zea, e, musika maratua da, esonezun bezala, talde, E, oso gustora gaude, neko ondo zela joditzen zaigu, gainera e, tabernetakoa, tabernas tabernetako ba, maratoi hori gustatuzetzen zaigun gehiena, bai egian ere txikiagoa zen eta jendea bilduagoa eta oso gustora. Ta bueno, karpan, ba, bai, beti geratzen da karpa pixka taundi, baina ba, neko jende bat eta giroa aparta zen Berotzeko seguro balio izan dula Eta bueno, jartzen gara Egun hau betan, entzun dugu entxe bertan Korrika nola zebien elgoi barretik Egunerogunen entzuten dugun Onda biren, eta poliki-poliki urbiltzen Ari da, ta pentsatzen du ja Aurreko hostilalean, korrika txikiak egin Ziren Ba, hemen zentroan egin zen baina hostira honetarako ja badaudela gausak esko horrika txiki korrika gazte eh bai, bai. e, korrika txikia horreten aurrera izango da bai beraungo korrika txiki, ba, beraun berri gamon eta langaitzikastetxeak hartuko dute parte eta gero ja e, korrikagaztea 11etan agiatuko da jakizute zuta bez daude, gaude iruzuta beak zumarria gamon zumargean egingo dute bat eta han alako jaialditxo bat egingo dute Bueno, eta aztu az zaitesatea, beranguek ere, babuka eran, jaialditxo bat bezala, eta uste dut, e, koreografia bat asmentzera, asmentzen ez. Egiten ari direla, eta, ba, zea, e, koreografia txoi egin badago, nobe bezala, korrikaren flashmug edo dantza, edo ba, ez eh, zorari dira gaztetxo guztia dantza orien zaiatzen ez. Ba, bez? bueno, din e, dantza harrapatu ditugok, bat korrik azun ba, famatu ba, ba. ba Hori iruditzen ona oso sailazela. Eta beste badago Ulibarriko Bilbon, ba Ulibarri osoan eginduten zela e, bat, koreografia bat, txukuna eta ibiltzen zaio ba, e, aurrentzat ere egokiagoa. Eta hori ensaiatzela dire da eta a ber, zen mozatetak ez animatzen dugu ikustera Hori, izango da menoretan, bagoizean, beraunen, esan bezala, korrika gaztea zumardian, eguardi partean, eta, bueno, baitare, ba, oi hartzun, nek edo lesotik entzute malemagaitu uste, baitare, arratxaldean, ba, korrika txikiak izango ditu uste, bai. pentsatuto, oi hartzun, ostira, arratxaldean, leson, bai, ostira, arratxaldean bai, da. Oi ere ere, iruterriak inguru uste, bai, kero ere, e, pasai dune banen, pasai antxon eta pasai txerbe, San Pedro, ere bere haien korrika txikiak izango dituzte A eskoalde honetan ume goziak arratsalean korrika ibiliko dira. <susurren> eta ba guasen larun bateraja, ze larun bata imaginatzen duia hor ibiliko saidetela ja tope. Ze hor ja egunean sergausapillo badituzue, ikustu dute hemen zurete karri zulagoza bai, pillo batekin apuntatuta eta ez kaia. Vera korrika gauean etortzen da gauberdean larun batetik ikandera baino bestela egunean sare ere goza mordoa daude, Bai, bai. Asteko ba ordu bitardier kaldera ba herri bazkarilea egingo dugu hiru ba, prezio jarri ditugu, ba, bost euro aurrek Amar euro langabetu eta euskarek asek, gure batez ere gurek asek Baina baita ere udal euskalteko elkesleek Eta ama hoste euro gainontzekoek Eta bueno, e, txartelak daude alkaitzan eta xempelarra euskaltegian. Gero, e, seitan, ba, poteo musikatu bat, erri dian zehar ma, Pentsatzen du trekitisarekin eta nestakit ziur nola izango den zaspitarretan omenaldi ekitaldi bat egiteko asumea dugu Zortzitan e, tik zer ba, Donostiko talde gero eta ezagunagoa den hau etorko zaigu eta azkenik ba, denak batera harrera joango gora korrikari gure harreratza egitera eta ba ber alduenak ba kilometroak korri gite soluten izango da harrera enfekoa eh amaia eta batagoz gutxi batagoz gutxordua tama pizkalentzeko berdan eh leno anek esan duen bezala ba buruetan atzeratu etortzen da eta hemendikan ba soli dator <risa> ba, lasaise, leson ere kañas atuko dioguta San Juan de Reyes eguruz hartuko dioterata, serez ani kez pasaya. Agian komendatzea baitare ere, ba, bueno, leson gutxienez, barratsa den ere ongo dela irrien laguneekin eingo direla, bat ba, jola, hasta hoku, ta, ta muralmargok eta torla. Gero baitare ere gauerako berri ba, eskola nafari autogestionatuta dagoela eta da seba, ze bagiagotan nere 12 kaldera iritxiko dela, es. Pentsatu toi hartzun ere antzeko parecido. Hartzunen adibez eh, asteburuetan koak tokatzen dira ohihar zuen eta larun batean ere bere haien elkarpentso egingo diotekorrikari e, arratsaldean nabara eskanango luddooteka talde batek e e jokuak egingo ditu eta gero ikaslei afari ja, omenaldia egingo diote. Ikassle batzuma ez da, ez da izango gafari oso ireki izango da fiskat intimoagoa eta jasoagoa eta gero batketu. E, doni banen, e, Trintxerpen eta, eta Antxon ere herri afariak egongo dituzte, eta, bueno, hango entzun lehi ere bertaratzea ah, gomiratzen dugu. Uh -huh. Baina, erumata guztia pasatzeko oh, arratsaletik edo goizetik kanja, gau bitarte. <risa> <risa> Bale, eta gian nikus, pentsatzen dugure ez dugu esango eskualde guztiko kilometro talikuko guztia nortzuki izango diren ze luse joko luke, baina niko uste du, ba, horretakoa kondo ondo oleokela jakitea, eta esan duzun bezala, ordu bataboz aboz gutxitan sartzen da, Lesoti lesotidator, renzen, eta nortzuki zango direnengoak, leku kukua hartzen? E, Lehenengo hauretako talde feministak izango dira, talde feministak berdinak osatzen duten kilometroa izango da. Mm -hmm. Ondoren Andramari abezu batzari emango digu, hauk bi hauek 2014-2002 kilometroan sartute gongo liriaazteke. Lide, 2014-2002 e, kilometroan e, Euskal euskalgintzak bere orokortasunean hartzen duen kilometroa izango da. Hori biterik kalean ja. Bai, ja, Euskal Tegiaren frentean. E, Xen horretako ea txek, eta bertso eskolak. Eta kilometro potoloa izango da. Hortik? Hortikan, parke kaletikan bai galtzara, bordako, bi maldak igota orda guen kaleran, 2040 eta lagugarren kilometroan, ba, taldeak haftuko du, aia hasteko, horiek neko askarrak eta kirolariak direnez, ba maldan... Um, maldan gora, e primera. Da, pie ipai joko gara. Gero, Urdaburu kalean horretako langilea kartuko dute, eta berango ambulategi pare hortan, or, badagon rotonda horretan, horretako debetxeko ikasle, horretako ikastetxe guztetako debetxe ikaslek, eta batxergo ikaslek, ere. Aha. Gero, 2000 aranda iruroita bost, horretako eroski ondoko biri bilgune hortan, horretako zoilkarteek, horretako jarreta, berango futbol zela jan, Oleretako sortu hartuko du. 2176 kilometrodan ba, beraun kalean hartzen duena ba, da, ez takit. Pentsatzen dut izango dela eh zea. dantza talde bat horretik iraultzan pare hortan Oleretako ikasteetxeak hartuko dute. 2176an aurtengo berritasuna dena da ba, Gaztaño dela, ba, ja pentsatzen dut Olereta guztia jakingo dula bai, 2020-60 kilometra, ba, horretako gaztein mugimenduak, ere, eh? hartzen du, bereo, sotasunean, bai, eh, gazte asamladak, bai, ikasera gertzaleak, eta baita eta ernaik, erna irakundak. du gaurrera gaurera, 2020-60 sortzean, ja, herriko plazan gaude, eta hor, etxeratek, eta elkarte gastronomiko gait eh? dute. Eta, azkeneko kilometroa horretakoa, 2020-60 betzia izango ditzake, afanderiako egerelekuan, hor, horretako udal mantene mituko langileek eta azkenik horretako udala gartzen. Mm Hoi -hmm. da, aurrik uspenen ala beran, ez dugu uste aldaketa gerik. Bueno, ba, oso ondo, ba, jesius, ba, kompleto, kompleto. Ta, bueno, nik usteo gaitzen zaigula horrez dela korrika bukatzen. Hortikan oi hartzen eda di juera da, hortikan bayonara jarraitzen dula euskaren aldeko lasterketo, nek, esorduan, ba. Ba, dakigu horrein korrika egitera junai duzula aspeitira, beraz, ba, bueno, talagunak eh, hor dituzula eh, zai, beraz, ba, bayonarako deialdo. Borja, yalde. zera, zaxartzen edizetor, akulloa. Henga, moitu! <laughs> bueno, eh, ba, azken deialdi bat, ba, baintzat bayonarako autosaldit bai, ut eh antolatuta daude eskola aterako dira jende jendea ja apuntatzen hasia da orreten udal euskaltegiak ez eh, ezbarkatu. Aiek euskaltegian apuntatu daiteke. balen osan dudan bezala ba e, eh eta langabetu eta 5 euro, ba leno afarian komentatu, baina bueno, ere merke hago ekiko eta gainontzeko 10 euro. Eta, bueno, eh, niko esan edizueto jartzu arrega, berro gaita apuntatu dira beraz, horretakoak etzale eta gutxia goizango, pentsatzen dut, beraz, apuntatzen hau duzpare bat, diru batea berdire da, hori da. Da. Da. da Ba, oso ongo gero, baiona, ba, kriston jaia Ba, kriston jaia Ginduzuen lana ondoren, jaia nah, parranda eta gero gerokoak eta gero gerokoak gero ja porretalak le gustia gaina go batordu hau dena ez ikaslen bueno euskera ikasten ari den jende gustiaen aldeko dela ta horren Baixo handa hasi egoteagatik, egotea gatik askartzen dizugu sentzelik eratera ino hurbildu izana eta bueno pa ala, aspetti da correka egitera, joandikan langutzi dauka suenez, ba ikuste dugu more onesa biltzatela korrika egiteko, beraz animo ta, ya, Mi milla esker eskerzuei eta bueno, zeri ere ba, larun batu gabean korrikarik ustea Bementxe biliko ba, gau erdi ez dakito ondo zein din orduan, oh, yeah. man gau maik ordu bat ordu bio bitarte, ba bementxe ongo baitare batzu korrika egiten kalean, eta beste batzuk hemen mikrofono tan baitare ba, korrika kematen duena, ba, emendikanzu zein ere maten Gauziko gara, no? venga, salgazko, venga ondo zegin